38. fejezet. A rendőrök közrefogták Pászert, és a Ré templomának oldalához épített ovális épülethez kísérték. A kitáruló kapuban kopaszra borotvált, ráncoktól barázdárt arcú, fekete szemű öreg papált, párduc bört viselt. bíró! Jogtalanul tartanak fogva! Ahelyett, hogy ostobaságokat beszél, jöjjön be! Mossa meg a kezét és a lábát, és szálljon magába! Pászer kíváncsian engedelmeskedett. A két rendőr kint maradt, a kapu becsukódott. Hol vagyok? A heliopoliszi életházában. A bíró elképett. Itt a világiak számára elérhetetlen helyen állították össze a múlt bölcsei a piramis szövegeket, amelyek elmondják a lélek változásait és a feltámadás folyamatát. A nép tudta, hogy a legkiválóbb mágusok ebben a titokzatos iskolában tanultak, ahova csak keveseket hívtak be a legváratlanabb napon és órában. – Most meg! – a bíró reszketve engedelmeskedett. – Engem a kopasznak hívnak – mondta a pap. Én őrzöm ezt az ajtót, és semmiféle ártó elemet nem engedek be rajta. Azért hívtak, ne zavarj fölösleges szavakkal! A kopasz erélyessége elvette pászer kedvét a tiltakozástól. Vedd le a kötényedet, és vedd fel ezt a fehér ruhát! Pászer érezte, hogy egy másik világba kerül, ahol semmilyen kapaszkodója nincs. Az életházába... Csak azokon a keskeny ablakokon szűrődött be a fény, amelyek a feliratok nélküli kőfalak tetején nyíltak. Másik nevem a Taglózó, árulta el a kopasz, mert a fejét veszem Oziris ellenségeinek. Itt őrizzük az Istenek évkönyveit, a tudományos könyveket és a misztériumok szertartásairól szóló írásokat. A szád hallgasson mindarról, amit itt látsz és hallasz. A sors lesújt a fecsegőkre. A kopasz egy hosszú folyosón kivezette pászert a homokkal felszórt udvarra. Az udvar közepén sírhalom emelkedett, benne egy Oziris múmia. Az élet tartája annak legtitkosabb formájában. Az isteni kőnek nevezett múmiát balzsamokkal kenték és kosbőrbe csavarták. Benne hal meg, és születik újjá az egyiptomot alkotó energia, magyarázta a kopasz. Az udvar körül nyíltak a könyvtárak és azok a műhelyek, amelyekben a kevés kiválasztott dolgozott. Mit látsz itt, pászer? Egy homokbuckát. Így testesül meg az Élet. Az erő feltör az óceánból, amelyben a világok csíra állapotban léteznek, és anyaggá válva kiemelkedik a földből. Keresd a legmagasabban lévőt, ami a legalapvetőbb, és közelebb kerülsz az eredethez. Lépj be ebbe a terembe, és állj a bírád elé! Az aranyozott trónon ülő férfi hosszú tunikát viselt, csigás parókája a fülét takarta. Melkasán egy hatalmas csomó, jobb kezében jogar, a balban hosszú nátpálca, mögötte aranyból készült mérleg. Az életházának a titoknoka, az adományok szétosztója, az első kő félelmetes őre megszólította a belépőt. Azt állítod, hogy becsületes bíró vagy. Igyekszem az lenni. Miért nem vagy hajlandó elfogadni a közkegyelmet, amelyet a fáraó elrendelt? Mert igazságtalan. Ezen az elzárt helyen, ezelőtt a mérleg előtt, távol a világiak tekintetétől. Fennmered tartani ezt a véleményt? tartom. Semmit sem tehetek érted. A kopasz vállon ragadta Pászert és visszahúzta. Tehát a szép szavak csak egy újabb kelepszépp lehet A papok egyetlen célja az, hogy megtörjék őt. Mivel a meggyőzéssel nem mentek semmire, most majd erőszakkal próbálkoznak. Menj be ide! A kopasz Pászert zárta a bronzajtót. Egyetlen lámpás világította meg a kis, ablaktalan helyiséget, a friss levegő a kőfalba vágyt két szellőző csatornán áramlott be. Egy férfi nézett Vörös Vöröshajú, széles homlokú, sasorru férfi. Csuklóján aranyból és lazúrkőből készült karperecek, felső részükön két vatkacsa fejjel. A nagy rám kedvenc ékszerei. Ön? Pászer nem merte kiejteni az ajkát égető szót, a fáraú. Te vagy, Pászer, az a bíró, aki lemondott a kapu főbírája tisztéről és helytelenítette a közkegyelemről szóló rendeletemet. A fáraú erőteljesen zengő hangjából szemrehányást csengett. A bíró szíve majd kiugrott a helyéből. A föld leghatalmasabb uralkodójával szemben, Tehetetlenül állt. No, felej hát! Hazudtak nekem rólad? N nem felség! A bíró még csak most ébredt a tudatára annak, hogy nem is köszöntötte a fáraót. Meghajolt hát és térdre ereszkedett. Állj fel! Ha már ellenszegülsz a fáraónak, Viselkedj úgy, mint egy harcos. Pászer bosszúsan felállt. Nem fogok meghátrálni. Mi kivetni valót találsz a döntésemben? Felmenteni a bűnösöket, kiengedni a bűnözőket a börtönökből, Isten káromlás. Az emberi szenvedés semmi bevétele. Ha ezen a veszélyes lejtőn elindul, hamarosan az áldozatokat fogja váddal illetni. Te tévedhetetlen vagy? Sok hibát elkövettem már, de nem ártatlanok kárára. Talán megvesztegethetetlen? A lelkem nem eladó. Tudod-e, hogy a felségsértés bűn? Tiszteletben tartom mát istenő törvényét. Te jobban ismernéd, mint én, aki az Isten nőfia vagyok? A közkegyelem, súlyos igazságtalanság, veszélyezteti az ország egyensúlyát. Nem gondolod, hogy ezek a szavak a vesztedet okozhatják? Legalább abban az örömben részesültem, hogy Megajándékozhattam igaz gondolataimmal. Ramszesz megenyhült. Az ellenséges hangnemet lassú, súlyos szavak váltották fel. Figyellek, amióta Memphisbe érkeztél. Bránir bölcs volt. Semmit sem tett meggondolatlanul. A fedhetetlenségedért választott téged. A másik tanítványa, Noferet, most a királyság főorvosa. Hát, neki sikerült, nekem nem. Nem maradsz el mellette, hiszen Egyiptomban te vagy az egyetlen becsületes és szókimondó bíró. Kászer elképetten hallgatott. Jól lehet, sokan próbálkoztak azzal, hogy befolyásoljanak. A véleményed nem változott. Még Egyiptom uralkodójával szemben is kiálltál az igazság mellett. Te vagy az utolsó reményem. Én, a fáraó, egyedül vagyok. Csapdába kerültem. Kész vagy arra, hogy segíts nekem? Vagy inkább a nyugalmas visszavonultságot választod? Pászer meghajolt. A szolgája vagyok. Az udvaroncok is ezt mondják. Őszintén így érzed? A tetteim majd felelnek helyettem. Ezért helyezem Egyiptom jövőjét a te kezedbe. É e, én, én ne, nem értem. Biztos helyen vagyunk. Itt senki sem fogja meghallani, amit elmondok neked. Jól gondold meg, pászer. Most még visszakozhatsz, de ha feltárom előtted a helyzetet, már nem. A legnehezebb terhet veszed a válladra, amelyet valaha is egy bíróra bíztak. Az elhivatottság miatt, amelyre Bránér ráébresztett, nem hátrálhatok meg. bíró! Kinevezlek Egyiptom vezérévé. De, de Bajai vezír... Badzsely öreg és fáradt. Az utóbbi hónapokban már többször is kérte, hogy váltsam le. Te visszautasítottad a közkegyelmet. Ezért benned találtam rá az utódjára. Noha a környezetemben élők másokat javasoltak. De miért nem végezheti el Badzsely azt a feladatot, amelyet rám kíván bízni? Már nincs meg benne az a lendület, amely a nyomozás vezetéséhez kell. Ezen kívül félek attól, hogy az emberei, akik már régóta vannak a helyükön, kifecsegnének valamit. Ha a legapróbb részlet is kitudódik, az ország a sötétség démonainak a kezébe kerül. Holnap a Fáraó után te az első ember a királyságban de egyedül maradsz, barátok nélkül, támasz nélkül. Ne hozd meg a gondjaidat senkivel, bolygasd meg a hierarchiát. vedd körül magad új emberekkel, de ne bízd meg bennük. Nyomozást említett. Halt hát az igazságot, pászer a nagy piramisban voltak a királyság szent jelvényei, amelyek tanúsítják a fáraó uralmának jogosságát. A piramist meggyilkolták, megszentségtelenítették, a kincseit ellopták. Nélkülük pedig nem tudom megülni az újjászületés ünnepét, amit a főpapok és a nép már jogosan követel. Egy éven belül, amikor újra kiárad a nílus, kénytelen leszek lemondani a tolvaj javára, aki az árnyékban lapul. Tehát a közkegyelmet kierőszakolták. Először kényszerültem arra, hogy az igazság ellenében cselekedjek. Azzal fenyegettek meg, hogy elhíreztelik a piramis kirablását, és ezzel siettetik a bukásomat. Hát is, miért nem tették meg ezt eddig? Mert még nem készültek fel. Alapos előkészületek szükségesek ahhoz, hogy a trónt valóban megszerezhessék. Amikor majd lemondok. A Bitorló teljes nyugalomban veheti át a hatalmat. Ám elsősorban azért voltam hajlandó engedni a névtelen követelésnek, hogy meglássam, ki mer ellenszegülni a közkegyelem rendeletnek. Badzselyen és rajtad kívül senki nem vonta kétségbe a helyességét. Az öreg vezír kiérdemelte a pihenést. Meg kell találnod a bűnözőket. Különben mindannyian elveszünk. Pászer felidézte a fáraúnak nyomozása főbb állomásait, attól kezdődően, hogy ő lett a kis homokszem, amely megakasztotta a pokoli gépezetet azzal, hogy nem volt hajlandó aláírni a Sphinx díszőrségébe tartozó veterán áthelyezését. Ilyen gyilkossági hullám még sosem söpört végig Egyiptomon. Meggyőződésem, hogy a gyilkosságok kapcsolatban állnak a szörnyű összeesküvéssel. Miért tölték meg az ötve teránt? Mert a gízai szfinx a nagy piramis közelében van. Azok a katonák az összeesküvők útjában álltak. Meg kellett szabadulniuk tőlük hogy bejuthassanak a piramisba, anélkül, hogy valaki észrevenné őket. Hogyan juthattak be oda? Egy föld alatti vágaton át, amiről azt hittem, hogy már régen betemették. Látnod kell. Talán találhatók még ott nyomok. Sokáig azt gondoltam, hogy ASR tábornok a történtek központjában. Nem felséges, csak a látszat volt. Ha továbbra sem találják, az azt jelenti, hogy a líbiai törzseket szövetségbe szervezi Egyiptom ellen. Asher meghalt. Van rá bizonyítékod? Nem. Szuti barátom elbeszélése. Ő ölte meg? százszer tétovázott, hogy mit válaszoljon. A vezírem vagy. Köszted és köztem semmi sem maradhat árnyékban. Az igazság köt össze minket. Szuti megölte azt az embert, akit gyűlölt. Látta, hogyan kínzott meg a tábornok egy egyiptomi katonát. Sokáig bízta Máserban de tévedtem. Ha megindíthattam volna a pert Dénész ellen, már kiderült volna, hogy bűnös. Az a rátarti szállító. A barátaival, Kadassal és Sesivel félelmetes hármast alkottak. A fogorvos főorvos akart lenni. Sesi azt állította, hogy törhetetlen fegyverek készítésén dolgozik. Valószínűleg Sesi és Dénész a felelősek a Hattus a hercegnőtért balesetért. Az összeesküvés erre a három személyre korlátozódik? Ezt nem tudom. Derízd ki! Sötétben tapogatóztam felség, de most már mindent tudnom kell. Milyen szent tárgyakat loptak el a nagy piramisból? Egy. Égi vasból készült ácsbárdot, amelyel a múmia száját nyitják ki a feltámadási szertartáskor. Az ácsbárda Memphisip Tah templomának főpapjánál van. Lazúrkő amuletteket. Sesi üzletelt ilyesmivel. A piramisból valók bizonyára azok, amelyek Karnakban vannak. Káni főpap őrzi őket. Egy arany Skarabeust, Pászert őrült reménység töltötte el. Ez is Káninál van. Egy pillanatig az új vezír azt gondolta, hogy bár maga sem tudta, de megmentette a piramis kincsét. A rablók, folytatta Ramszesz, levették Keopsz aranymaszkját és a nyakláncát. A bíró hallgatott. Arcára kiült a csalódottság. Ha ugyanazt tették, mint a régi sírrablók, akkor sosem fogjuk megtalálni ezeket a drága erekéket, és mát istennő aranykönyök mértékét sem, hiszen akkor megolvasztották ezeket, és a belőlük nyert aranytömböket eladták külföldre. Pászernek a döbbenettől lábadt a szeme. Hogyan lehetnek ennyire gonoszak az emberek, hogy ezeket a szépségeket elpusztítsák? Ha már a tárgyak egy része biztonságban van, a másik részét pedig elpusztították, mi van még az ellenség birtokában? A legfontosabb dolog, felelte Ramszesz, az Istenek testamentuma. Az ékszerészeim tudnak új könyök mértéket készíteni, de a testamentumból egyetlen egy van, ami fáraóról fáraóra száll. Az újjászületés ünnepén fel kell mutatnom az Isteneknek, a főpapoknak, a barátoknak és Egyiptom népének. Így írja elő a királyok törvénye. Így volt ez a múltban, így lesz a jövőben és én engedelmeskedni fogok a törvénynek. A bukásig hátralévő néhány hónapban az ellenségeink nem fognak tétlenkedni. Megpróbálnak majd meggyengíteni engem. Azon lesznek, hogy megrontsák és rombolják az államot. Ki kell találnod ellenük valamit. Keresztül kell húznod a számításaikat. Attól félek, Hogyha elbukunk, atyáink kultúrája semmivé válik. Ha a gyilkosok megmerték szentségteleníteni a legszentebb szentét, akkor megvetik azokat az alapvető értékeket, amelyek éltetnek minket. Hatalmas tehát a tét. Vele szemben az én személyem mit se számít. A trónom egy ezer éves dinasztia jelképe. A hagyományé, amelyre ez az ország épül. Úgy szeretem Egyiptomot, ahogy te is. Túl a magunk életén, túl az időn. Az összeesküvők Egyiptom fényét akarják kioltani. Cselekedj! Óvd meg ezt a fényt, pászervez